уявного противника автомат, і промовляєш «Тра-та-та!». Однак реакція була блискавичною. Плин часу стиснувся. Відразу, наче зовсім без паузи, у бік шатла полетів суцільний потік цяточок, які радар індентифікував як ворожу зброю. Його виявили, отож жити йому лишилося навіть не лічені секунди, а лічені миті. Такими ж були і навчальні бої. Але там Хук разом із іншими курсантами сідав у навчальну кабіну модуля. А сьогодні бійці займали місця у блискучих шатлах, які готувалися по монорельсах вилітати у космічний простір. Хук похабцем натис на кнопку безперебійного вогню по жуках. Вру загудів високотехнологічний вбивчий інструмент краєм ока він ще встиг впіймати мить, коли із екранів швидко почали зникати показники захисних силових щитів човна. Поштовх і темрява. У цій битві хук знищив аж три ворожі одиниці. І з життям він попрощався зарано. Після темряви настав Ранок. Розплющивши очі, Хук побачив, що лежить у своїй кімнаті у реанімаційній капсулі. На столі стоїть кава із кексом, але уже без жодної свічки. На екрані палає текст. «Вітаємо, рекруте! У першій битві ми здобули перемогу. Ваше тіло без свідомості врятовано загоном підтримки». Поновлення життєвих функцій організму завершено. На вашому рахунку три знищених ворожих істоти. Загін українських бійців не втратив жодного побратима. Ви маєте шість годин вільного часу. Потім у центральній залі відбудеться святкування перемоги. Будемо раді бачити вас поряд. Спогад Таким чином, бойові одиниці інсектоїдів забезпечують собі виживання. Отже, тепер ви розумієте, ці комахи не мають необхідності у володінні матеріальними предметами. Вони самі для себе і зброя, і медичний пункт, і навіть космічний корабель. Заняття завершено. Маєте 10 хвилин на запитання. Пане інструкторе! Отже, ми будемо битися проти такого ж ворога, якого мали на Землі, тільки із набагато вищим рівнем розвитку. Чи є якась різниця у цих війнах? Різниця є і значна. На фоні голограми Протоса з'явилося зображення людини і інсектоїда. Так, технологічно кацапи набагато слабші за інсектоїдів, але ідеологічно... Ваш колишній ворог набагато страшніший. Якщо рої інсектоїдів, нападаючи на заселені планети, не можуть діяти інакше, тому що вони потребують нових територій для життя, то кацапи діяти інакше не хотіли. Захищаючи населення планет, ви вбиваєте, по суті, невинних комах, які хочуть лишень вижити. Але якщо ви нас не захистите, то помремо вже ми. Зрозуміло, пане інструкторе. Дякую. Персональний наказ. Попереду ворог. Хук, у складі команди Гамма повертайте праворуч. Рухайтеся за ведучим довкола пагорба і після космічної атаки зайдіть комахам в спину і добийте поранених. П'ятеро бійців у величезних броньованих скафандрах, підсилених екзоскелетами і обвішаних зброєю немов новорічні ялинки, плавно звернули праворуч і заглибилися у зелень джунглів. Хук почував себе всередині металевого монстра доволі зручно. Немов сидів у кріслі в своїй улюбленій піжамі і грав у круту стрілялку. Загін рухався на антиграбах. Рухався із шаленою швидкістю, розриваючи ліани і гілки дерев, немов носороги на прогулянці. Зліва, з-за природнього прикриття долинали вибухи. Група по дузі оминала пагорб. На позиції. Зеленка. Видимість 5 метрів. На радарах попереду багато живих організмів. Шеренгою з інтервалом у 5 метрів по азамуту в атаку. Стіна рослин раптово скінчилася. Брудним килимом все лежало на землі прибите ударними хвилями. Розірвані на шматки тіла гігантських комах, жовта кров, поламані стовбури дерев, шматки білого м'яса, шипи і мацаки. І все це рухалося. На сусіднього воїна накинулося двоє покалічених жуків. Кук випустив в одного заряд плазмомета і водночас відмахнувся від великої лапи, яка намагалася вхопити його за тулуб. Просто із місива хітинових решток підіймалися і нападали порвані, але все ще живі інсектоїди. З середини галявини, утвореної космічним бомбардуванням, підтягувалися нові противники. Занадто багато. На лівий фланг напала поранена матка жуків. Хук бачив, як в одній із своїх лап вона тримала верхню половину скафандра, з якої стирчали ноги солдата у закривавленій термобілизні. Водночас пролунало «покинути бій, скинути аварійні заряди і евакуюватися». Хук притис обличчя до скла шолома, Язиком намацав червоненьку стрічку аварійної евакуації, затис її зубами і крутнув головою. З боків скафандра на траву впали два контейнери і активувався реактивний ранець. В повітря злетіли троє із п'яти бійців. Автопілоти взяли курс на десантний бот. Позаду лунали вибухи, підштовхуючи бійців у польоті ударними хвилями. Після повторної зачистки... У бій на ліквідацію недобитих інсектоїдів піде нова хвиля бійців Події з часом зливалися в один неперервний жах Ритмічно і періодично як ходити на роботу Битва, потім сон або реабілітація від пошкоджень у капсулі Потім півдня вільного часу, святкування перемоги Знову сон і наступного ранку нова битва. Різні планетні системи, іноді взагалі відкритий космос. Ці прокляті жуки були всюди. Бадюрість і сила у добре відремонтованому тілі зашкалювала, але втома все ж таки накопичувалася. Психологічна втома. Дивувало те, що за весь час боїв не було жодних втрат На кожному святкуванні перемоги першу чарку завжди підіймали за таємничу І ніколи ніким не бачену групу підтримки, яка витягала тіла поранених із поля бою Хук розплющив очі Капсула набрала вертикального положення, і воїн вийшов у свою каюту. На столі стояла філіжанка із кавою, і на тарілочці лежав маленький кексик зі свічкою. Протоси мають почуття гумору. Кінець служби. Лічильник часу до демобілізації, який Хук замовив собі, як і багато хто із воїнів, показував одній нулі. На екрані вибухали стилізовані фейерверки і на їх фоні засвітився напис «Воїне, вітаємо вас із закінченням контракту. Доводимо до вашого відома, що ви витратили на виконання контракту 10 земних років суб'єктивного часу. За час контракту...» Ви взяли участь у 1066 боях з захисту населення Планетанклаву. Анклаву. Загинули у бою 398 разів. Отримали поранень 403. Отримали нових тіл 1968. Знищили ворогів 13 особисто та 693 588 опосередковано. Битви, у яких ви брали участь, відбувалися зі значними часовими проміжками, під час яких ви утримувалися у вигляді дубліката копії матриці в арсеналі. Загальний час, який пройшов для Всесвіту з момента підписання вами контракту, становить 6343 земні роки. Просимо вас ознайомитися з умовами отримання вашої винагороди і зробити ваш вибір. Срака мотика! В горлі пересохло. Похитуючись, хук, підійшов до столу і обперся на нього тремтячими руками. Перед хуком зіткалася голограма вже добре відомого Протоса. Войне. «Нам добре відомо, що сутності нижчих порядків досить важко переносять повідомлення про різнобіжність суб'єктивного і об'єктивного часу. Прошу взяти себе в руки і заспокоїтися. Ми пропонуємо вам можливі варіанти поновлення вашого морального стану». Хук похитав головою. «І які? Ви можете повернути мене у часі?» «Ні». Повернути вас у часі ми не можемо, але ми можемо повернути вам час. Я не розумію. Терпіння, рекруте, все поясню. Коли ви, ще в пошкодженому тілі, погодилися підписати контракт і лягли в капсулу реанімації, ми утилізували ваше старе тіло і створили вам нове. Також... Ми зробили копію вашої психоматриці особистості. Тож ваше нове тіло із оригіналом психоматриці продовжило жити на землі, а виконувати умови контракту вирушила лише копія матриці вашої особистості. На навчання і на кожне нове завдання, і навіть на кожне святкування перемоги після вашої загибелі, ми робили вам нові тіла і записували туди вашу поновлену копію «Матриці». Кожне ваше коротке життя записувалося до самого останнього моменту і додавалося до цієї копії. Також у нас збережений оригінал «Матриці» вашого життя на Землі, і ми можемо у режимі реального часу вживити вам спогади оригіналу. Себто ви можете поновій прожити своє життя – для вашої копії «Матриці», а потім отримати винагороду за контракт і дожити ще стільки ж часу на будь якій із заселених планет». Хук довго мовчав. Важко зітхнувши, він відповів. «Знав, що десь мене таки пошили у дурні. Добре, минулого не повернути». Давайте, шивайте, вживлюйте, чи що ви там збиралися робити Хочу, бодай, одним оком на рідних поглянути Прошу лягати у капсулу Рудий закусив коньяк лимоном Ну, а як взагалі справи, Хук? Ти хоч трохи подолав свій ПТСР? Ну, після капсули протосів стало набагато краще. Напевно, вони мені тоді клин-клином вибивали. Поки лежав там, надивився мультиків про жахи зоряних війн. Зараз, за порадою психолога, пишу фантастичний роман. Там сюжет такий. Начебто все, що є навкруги, колись уже відбулося, а ми... Лише переглядаємо спогади, ніби кінострічку Олександр Бовкун «Доля воїна» Завершено 4 травня 2023 року у Броварах Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, що прослухали це оповідання